«Не знаю, чи станеться це те», – промовив подовій мовчанці глухим голосом Ясь. «Але що тебе може король до свого двору спровадити, то це вірно. Він вважається за опікуна твого природженого. Твого батька нема, покинуту дочку свого магната король може взяти на едукацію до свого двору». «Я не поїду, я не поїду до нього, я його боюсь. Не пускай мене, Ясю, не пускай звідси, з цього замку». Перше я хотіла тікати, А тепер воліла би до самої смерти Зостатись, аби мене не чіпали. Нерозважно ридала ядвіга На грудях у нерозважного яся. Слухай, поривно, мовдавлячись, Говорив ясь, ми вже не діти І повинні, не жмурячись, Глянути своїй долі у вічі. Меже мною і тобою Ширше провалює ягло, Ніж меже кам'янецькими скелями. Ти, ясноцвітна князівна, Дочка першого можновладця в королівстві, майже рівного з самим королем по достатках. А я – бранець, княжий хлоп, хоч може й значного козацького коліна, та ще в додаток – схизмат. Ні-ні, хто б ти не був, а мені ти найдорожчий за все на світі. Це в тебе звивається дитяче серце, малечих літ приїзнь. Ні-ні, похитала незгідно головою Ядвіга. А у мене, пробач мене, моя люба та мила князівно. Моя перша і остання втіхо на світі, мій святий раю, У мене серце змужніло, і давно воно не дитячими втіхами б'ється, А тріпоча від такої муки, від якої юнаки в одну ніч, Не зазнавши навіть життя, сивіють і дідами стають. «Не лякай мене, Ясю, у мене і без того в грудях нудьга. Чим же ти хворий?» «Збагни, коли можеш», — шепотів палким голосом Ясь. «Я люблю тебе, кохаю, розумієш?» «Кохаю так, що жити без тебе не можу. На всякого за тебе кинуся з віром. Не побоюсь ні тортур, ні самої смерті». Ядвіга спочувала, як її тендітні рученята тремтіли в руках у Яська, як він стискав їх до болю, як незнаний огонь займався від стискання по жилах. Біг, зневолюючи її серце, тьохкати таким солодким захватом, таким раюванням, що вона, спізнавшись у ту мить, нещулась уже, як доросла. «Ясю, адже ж і я тебе кохаю. Кохаєш? Чи правду ти кажеш? Не ушукаєш ні мене, ні себе? Правду. Присягаюсь найсвяттєйшою маткою. І ніколи з князівського серця не викинеш сердешного Яся? Ніколи. До смерті. І ні з ким не одружишся? Хоч би мене зарізали. Так поклянімся ж тут під землею бути вірними одно одному до самої смерті». «О, я готова поклястись, чим хочеш, і сповню те, вір!» – покрикнула запалом молоденька князівна. «Проказуй же за мною!» – виголосив ясь, урочисто взявши її за лівицю. «А праву підніми ось разом з моєю, як перед Євангелією. Коли хтось з нас, спокусившись якими-небудь привабами в світі, зрадить другого, або хоч на хвилину завагається узяти муку за друга, або хоч пожалкує більше за його схарбів та втіх, то скрий того земле у надрах своїх, щоб очі його не бачили світу Божого, щоб уста його не промовляли більше облуди. «Слухай же, землененько, тобі клянемося!» Закінчили виразно своє присягання два молоді голоси, і земля їм відмовила глухо. «Слухаю, клянемося!» «Ясю, земля відгукнулася!» Заважила полохливо ядвіга і почула, як мороз перебіг їй по спині. «Так, відгукнулась», відповів захватливо ясь. «Тепер ти моя, і щоб не сталося у житті, тільки від трупа мого одірвуть тебе». Ох, як подлий хам, нікчемний, мізерний хлописько кохав дочку першого можновладця. І він притиснув до свого молодого, але міцного вжелона, тримтячо від незнайомого зворушення кралю, і оповив її шаленими та палкими поцілунками». Ясна панно, князівно, де ви блукаєте? Розлялись голоси із-за ближчого хідника, і світ від смольниць побів червоними плямами по вигнутих склепіннях печер. Я відскочив і сховався за виступ, а ядвіга, не погамувавши обурення, ледве-ледве підвела голос і гукнула. Я тут заблудила. Боже мій, а там усі перелякані, шукають, нишпорять, перетрусили цілий палац. Прибув же королівський почет, із замираючим серцем ядвіга стала по сходах здійматись угору, осяяна кривавим світлом смольничих огнів. Коли ядвіга вийшла з люхів, то її так засліпив сонячний світ, що аж зелені та червоні кола стали в очах. І вона ледве не впала.